Moglo bi brat Ivan da nam nešto kaže o tome kako on doživljava ovaj praznik Hristovog vaznesenja, da nam kaže u par riječi njegov doživljaj što evo tu je i na putu novi blagoslov, novo dijete, kada vidimo kako to otac doživljava u kontekstu praznika, kako su njegove osjećanja jer da mi imamo toga ja ti Maja Justin budući pa porpudu da, da se sa sa da, da svojim životom nešto je razdaje da da da, da, da so i mi ove, biti bitki u tilo ovaj i govorili nije vašin To bude jedin cilj ako gleda, jedin je pravi je, da smizl. Da. To da zudim je da ide ove, zmojski povema, ne znam. Mhm. Tako da, da. Novi standard, dobro da, si to no, novi standard, da. Novi i vječni. Vječni? Da. I ten standard koje je treba da pa da, da. Osto ga nemao izvor za nekih tugina, to je, da nas vrdu da je da to da je smaralo, ajde. Tako da živa crkve i koliko, koliko toga daje koliko života nudi koliko je to zaista izobilje je odje u manastiru koliko možemo pokušavamo da, da pratimo taj ritam jeako iskreno govoreći nije nije nekad baš jednostavno ta ta sila duhovna sila i te kako zna da optereti tijeo da te pritisne Ali samo ova nedelja to je puna događaja prije svega sam dan praznika vaznesenja, onda oko njega svi svetitelji koje smo slavili pravo Sveti Jovan Bogoslov, koji se ove godine slavio baš na dan vaznesenja, ali crkva, glava crkve Hristos ne može da ne ostavi mjesta svom ljubljenom učeniku, pa smo pojući službu vaznesenju gospodnjem pojavi službu i ljubljenom učeniku gospodinem Jovan, to je veliko poštovanje, kad vladika poštuje svoga apostola, daje mu mjesto odmah tu pored sebe, pa mi kad pojemo njegovom vaznesenju obavezno da proslavljamo i onoga koji ga moćno i gromovito proslavi, proslavlja i proslavljače. A onda je tu i sveti Nikola i praznovanje prenosa njegovih časnih moštiju, čudotvornih moštiju koje se nalaze eto, tu preko puta našega bara, preko puta i ovog našeg grada svetom gradu Barju. Pa onda u subotu opet jednog od 12 storice velikih apostola Simona Zilota Kananita onog čudesnog mladuženju čiju svadbu je i gospod svojim prisustvom blagoslovio a u isto vrijeme svojom božanskom neodoljivom privlačnošću povukao dušu Mladoženje i privezao, vjenčao za, za njega. Pa od mladoženje postade nevjesta svojom dušom krenuši za Hristom. I ostavi, i ženu ostavi dom, ostavi svatove, ostavi peharnika, ostavi ono vino koje je od vode i ode za gospodom svojim na dana današnjeg duhom se neodvajajući od njega, a tijelom sve do njegove mučaničke smrti, u dostojen velike časti da bude jedan od dvanaestorice apostola. Pa smo i njega proslavljali. I onda evo i nedelja puna, prepuna, gdje se sjećamo 318 velikih i svetih otaca prvog Nikejskog vaseljenskog sabora, a prije svega opet proslovljamo i svešteno pamtimo gospodnje tridnevno vaskrsenje. Pa ga direktno dovodeći u vezu sa njegovim vaznesenjem, jer vaznesenje još praznujemo sve do danija kroz sveta bogosluženja. Pa onda, pored svega toga, i velike i ravno apostolne učitelje i prosvetitelje Kirila i metodija. I toliko je program ispunjen, braće i sestre, da smo mi, a po odluci naše arhijerejskog sabora našeg velikog Nikodima arhijepiskopa Pečkog prebacili za sutrašnji dan jer stvori se jedan blagosloveni problem da ne možemo baš u jednom danu sve da proslavimo tako da smo Nikodima danas spominjali jer sutra ga bogoslužbeno proslavljamo Koliko je to sve živo, bogato, izobilo. Htjeli bismo večeras da povežemo, koliko mi to možemo, riječ Božiju, ovaploćenu, izgovorenu crkvi, ostavljenu apostolima, predana preko apostola svoj vaseljeni, ponuđenu. Od svetih otaca prihvaćena bi očuvana linijom svetoga predanja, na kome crkva uvijek insistira, prenošen iz generacije u generaciju, i evo do dana današnjeg, imamo je, braći i sestre, neizmjenjenu, sačuvanu, čistu, svetu, moćnu i životvornu. A sveta braća, Kirivo i metodije, ljudi Duboko upućeni u tajnu bogopoznanja, Duhom Svetim uvedeni u istu, Konstantin, kasnije velikoshimnik Kiril, čovjek obdaren umom koji u istinu filosofira ljubi istinu i mudrost suštu mudrost koji je tim svojim darom koji je primio od jedinog davodavca Duhova Svetoga mnogima pomogao da se istinski obogate i oslobode od važnog bogatstva u koje uvodi koje nudi važno nazvano znanje i mudrost i filozofija i tu je zaista bio moćan i premoćan u tim polemikama koje su do danas sačuvane možete da vidite uzvišenost njegovog stila i silu neodoljivu riječi duhovne kojima se njegovi protivnici nisu mogli suprotstaviti jer je govorio sviše nadahnut Duhom Svetim Ili ako hoćete Iz njega je govorio Duh Otca Nebeskog <gled> Za razliku njega metodije Bio je čovek Isihastičkog usmerenja Molitveni tihovatelj Koji je govorio U dubini U svojega srca Kratke, ali sveštene riječi, molitvene riječi koje takođe djeluju na drugačiji način, ali istim duhom. Tako da njih dvojica predstavljaju jednu idealnu kombinaciju onog poučavanja, učiteljskog djelovanja i onog molitvenog, tihovateljnog zračenja. I dan danas u crkvi imamo takvo djelovanje, imamo one oce i učitelje koji govore učiteljskim darom poučavajući narod, imamo one koji iz sveštenog bezmoljuje, tihovanje, takođe djeluju istim blagodatnim energijama duha svetoga. Mjesto odakle se djeluje na taj način, ali i na onaj prvi jeste Sveta Gora Atonska koja istina pripremiši neka svoje duhovna čada kao što je bio naš Sveti Otec Sava prethodno ih obučivši nadahnuvši podiže na stepen učiteljstva, arhijerejstva i posvojih u narod takav je bio i sveštenik Grigorije Palama koji je iz kelija svetogorskih iz pustinja svetogorskih iz na svetogorskih uzletio i svetio na arhijerejski presto velikog i sveštenog grada Soluna i odatle zablistao svjetlošću nezaleznom svjetlošću nestvornom obasjavajući kao arhijerej duše, njegove pastve, a kao veliki svetitelj bogoslov i vaseljenski učitelj pravoslavne crkve do dana današnjeg obasjava sve one koji se izlažu tim blagodatnim zračenjima, to jest sveštenim učenjima. I mnogi drugi, napravili smo samo njih dvojicu. I u toj riječi, u tim riječima i u tim učenjima prisutna je, brađe i sestre, blagodat Božija koja umiruje, liječi i prosvećuje i naše duše, i naše srce, i naša tijela. Ali treba znati... Znati da bismo bolje poštovali tu riječ i otkrili našu veliku potrebu za njom, to jest za njenim djelovanjem, zračanjem, da postoji i druga strana, da postoji jedna druga riječ, drugo učenje. U sveštenom psautiru, duhom svetim, i u sveštenom svetim, I prorok David, moli gospoda da ga sačuva i izbavi od riječi metežne. A metežna riječ je djelovanje onog duha koji je ispao svojom voljom iz oglogosnog prostora, iz prostora svjetlosti koji se odvojio od Božijeg blagoslova, odvojio se od one riječi kroz koju je postao, jer kao jedan od angela, visokih angela, priveden je u postojanje riječi u Kao i mi što smo privedeni. I ostao slobodan, priveden u postojanje sa velikim darom slobode. Velika svjetlost i velika sloboda. Međutim, u njemu se začela pomisao da je moguće postojati izvan te svjetlosti, da je nju moguće imati i bez nje i napravio taj korak i prvo u šta je uvetio i na šta je nagazio, bila je tamo čim je svojom voljom napravio pokret u tom pravcu osjetio je tamo To je početak tam i mrak, i metež. Ogloman nemir uselio se u njega. I do dana današnjeg iz njega, kao iz nekog epicentra, isijavaju nemiri, braće i sese, koji potreseju naše duhove, naša srca, naše umove naše gradove, narode i zemlje, uvodeći ih u veliko metežno stanje, jer ako bismo jednom riječju trebali da opišemo današnju atmosferu, mogli bismo da upotrebimo upravo tu metež. A uzrok Sve u tome imamo upravo u njemu i u njegovim riječima. Jer on, braće i sese, odvojivši se od glogosa Božijeg, od one riječi kojom je stvoren, on jedino što može da ponudi jeste njegova riječ. Ali njegova riječ za razliku od Božije, mirne, svijetle, tihje, sveštene i životvorne, i zaziva metež. je riječ metežna. Danas i juče i sutra sve ono što je izvan crkve, braći i siste, sve one riječi koje se govore izvan riječi Božije. Sva ona učenja, koja ne ishode i ne izviru iz tog oglogosnog prostora crkve, iz oglogosa Božijeg, iz oglogosa Očevog, sve to izaziva metež. Sve su to metežne riječi. A jedini način i jedina sila koja može da nas zaštiti od te radijacije jeste riječ Božija. Riječ životvorna i istinita. Zato su sveti apostoli sa takvom revnošću propovjedali riječ Božiju pokrivajući duše i tijela onih koji su ih slušali praktično ih oblačeći u odjeću svjetlosti. Jer onaj koji je obučen, braći i koji je prosvećen apostolskom propovjeđu, on je obučen u svjetlost. Jer riječi koje oni izgovaraju jesu svjetlost. I ukoliko ih primimo sa vjerom i držimo u srcu, projavljujemo voljom i umom, mi se nalazimo u svjetlosti. I mirni smo. E, to je ono što naši sveti oci vole da nazivaju bezmogvija, bezmetežnost. Na svetoj gori dan danas bezmetežnost se mnogo poštuje, mir, znate. Na svetoj gori vidjet Pogotovo u skitovima, ali i u opšte žiteljnim manastirima, iako je tamo dinamika života malo drugačija, ali čuva se mir, bezmetežnost. Um treba da plovi u tom svjetlosnom polju riječi Božije. A u skitovima imali smo priliku da se i uvjerimo u sve to, recimo u jednom novom skitu ili u skitu Svete Ane, male Svete Ane u sred bijela dana i to na onim atraktivnim svetogorskim znate, liticama i obroncima pučina Egejskog mora znate, nema nikoga znate, ništa se ne čuje a znate kakve terase kakav pogled, znate. Reko bi se, ajde, ovdje bi trebalo da bude nekog života, nekog žamora, nekih riječi, neke priče. Međutim, tamo nema ničega od toga. Svi bezmovstuju, znate. Žive i trude se da žive u tom svjetlosnom polju riječi Božje. Ne izlazeći na svjetlost dana, jer za onom drugom, netvarnom svjetlošću. I prizivaju u svom srcu ime svjetlosti, ime Isusa Hrista, tražeći da ih obasija. A milost koju tražimo Isusovom molitvom, pomilujme grašnog, zapravo jeste traženje svjetlosti izvi svjetlost svoju u mene, na mene. Obasaj me svjetlošću tvojom. Jer svjetlost Božja jeste i milost Božja. I mi, braći i seste u crkvi imamo tu mogućnost da se umirimo iz metežnog života, mnogo metežnog života, uđem u pristanište mira i bezmolvija, koje nam obezbjeđuje i nudi crkva, nudeći nam riječ Božje. I svi oni koji prime apostolsko učenje, žive u toj svjetlosti. Sveta ravnoapostolna braća Kirilov i Metodije, želeći da i nama, Slovenima, otvore širom, otvore vrata svjetlosti, iako su ona i do tada bila otvorena, ali nismo mogli da razumijemo riječi. Evo i danas, ako bi nam neko propovjedao na latinskom, jelinskom ili jevrejskom ništa mi ne bismo razumijeli, zar ne? A važno je da razumijemo tu riječ. Zato oni, znajući da se izvan riječi ne može svjetlost primiti, potrudili su se da nam obezbijede tu veliku mogućnost da na našem slovenskom jeziku primimo svjetlost. I što su oni uradili, braći i sese? Na koji način su otvorili ta vrata. Jovan, kako su to, braći Kiril i Metodije, otvorili nama vrata svjetlosti? Samo polako, pitamo Jovanu. Što su uradili? Koji su konkretni potezi bili? <gles> Samo polako Jovana Pitali smo Jovana Jovana da Mada on Izgleda kao da bi Bio beskrajno zakvalan Ako bi ti preuzela ovo pitanje <gles> Ajmo i Šta su radila naša braća Naši oci Kirili Metodije Konkretno da radim su bogoslužbene tekstove na moslovenima. A prije toga, bogoslužbene tekstove, da. A ajde malo užeš. Od čega su počeli? Postanjen je bio, jeo su tome, uzrađivao tako, je su sad, Da. da. A šta su prvo preveli? Odakle nam je svjetlost krenula? Kroz koje riječi? koje je jevanđelje, je a čije? Pa, koji je anđele su prvo preveo? Jovanu. Jovanu. Jovanu, da. To je veliki projekat, bio, se, veliki projekat, veliki trenutak, znači, svjetlost koja ulazi u jedan jezik a kroz jezik uvazi u biće tog naroda. Besmrtna svjetlost. Narod koji se kroz slovo, kroz riječ, kroz jezik oblači u svjetlost istinitu. I od tog trenutka dobija silu da se brani od riječi metežnih. A riječi metažne, braće i sestre, izvan jevanđelskog polja i učenje imaju strašnu silu. Iskoristit ćemo priliku, a iz tog razloga da biste možda bolje shvatili koliko je važno držati se svetog jevanđelja i biti uključen u to logosno polje biti upoznat sa mirnim Božim riječima, životvornim riječima, kad sagledamo kakva je sila razorna, destruktivna, ubitačna sila riječi metežnih, a metežna riječ, kao što Božja riječ, izgovorena i prenošena propovjeđu svetih apostola životvori, do dana današnje i danas riječ Božija izgovorena životvori obračuju svjetlost i slava Bogu i danas imamo ljude koji svjetluje tom svjetlošću a da bi mogli da svjetluje morali su prije toga primiti svjetlost to jest čuti riječi koje tu svjetlost nose, a to su evanđalske, apostolske riječi. Na način, naravno u potpuno suprotnom pravcu, djeluju i riječi metažne, koje ishode iz bića demonskog, predaju se njegovim služiteljima, njegovim poslanicima, tako zvanim medijumima i tamo gdje se one izgovaraju i gdje se čuju izazivaju i izazivaju raspadanje šizofrenije odvajanje cijepaju se ličnosti odvajaju se i cijepaju se porodice narodi, pazite, nacije, jezici. Mi to danas sve možemo vrlo udobno da posmatramo, jer se sve dešava, dešava se i ranije, ali posebno danas u ovo naše vrijeme u posebnoj sili i projevi, destruktivnoj projevi. Povijajte sami, evo i naš narod, zato što ne sluša riječ Božiju, možemo slobodno reći da nikad nije postojala, naravno, ako izuzmemo ona prva vremena, kad su apostoli tek krenuli u svijet, da nikad nije postojala ovakva ravnodušnost prema takvom bescijen blavom, prema Božjoj riječi znate, i Božjoj svjetlosti. Nikad. Znate. E, takav odnos prema svetom evanđelju, braći i sestre, toga nije bilo ranije. A zahvaljujući tome, tomu odvajanju, od slovesne, umirujuće sile Božije, riječ metežna dobija nas nazi. I evo i naš narod, koji nije juče prosvećen svetim evanđeljem, pa mi imamo, znate i sami, mirosvalovoj evanđeljima. Imamo mnoga evanđelja koja su znate, prepisivana, koja su okivana, koja su čuvana kao e, zenica ok. znate. Naš narod je nekad znao da bez evanđelja nema života. Bez države može da se živi, znate. Bez leba može da se živi, bez kuće, bez ičega, ali bez evanđelja nema života. Oni su to znali, jer su ih svetitelji Ravno apostolni svetitelji učili. A pa vi znate, i naš narod ovdje u Crnoj gori. Znači. Kad ničega nije bilo, znači. oni su imali jevanđelje, imali su psalte, imali su oktojih. Znači. Mi ne znači. Imali su bogoslužbene knjige. Jer je ta tradicija, znači, kirjelo i metodija, tradicija svetih otaca, tradicija svetih apostola i tekako bile prisutne za I te knjige su se čuvali u manastirskim riznicama. Za te knjige se ginulo, braće i svest, jer u njime je život, u njime je svjetlost, u njime je sila kojom se narod brani od zračanja, destruktivnog zračanja i od metežnih riječi. Kad su u pitanju velike akcije duhova iz podnebesja, koji takođe imaju svoje strategije i koje mogu da realizuju samo uz dopuštenje Božje. Ali dopuštenje Božje traži od nas da da učimo i da izvlačimo zaključke. Na šta se prvo udara? Na knjige, znate. na biblioteke, na hramove. Knjige treba spaviti, jevanđelja treba uništititi. Takav narod je oslijepljen. Oslijepljen. Narod bez jevanželja. Narod bez bogoslužbenih knjiga. Narod bez psaltira. bazit, Bez svetog jevanželja. Bez oktohiha. To je slijep narod. I nemojte, braći i sestke, da se čudimo. Mi danas padamo na te niske nivoje pa oćemo na tim političkim poligonima da uvidimo jedni i druge jesmo li ovo, jesmo li ono pri podamoj ovoj naci i onoj naci govorimo i ovim jezikom i milionim jezikom ovu vjeru onu vjeru to je nemoguće braćo i sestre ništa se tu ne može promijeniti jer u pitanju su slijepci oni ne mogu progledati tvojim riječima tvojim učanjem tvojim političkim programom ili reformama ovog ili onog tipa. Ti ne možeš njima svjetlost da vratiš, ne možeš da ih iscijeliš. Oni mogu da pogledaju samo silom jevanđelja. A gdje je danas jevanđelj? Ko danas čita jevanđelje, broći i sest? Ja. Ko danas čita psaltir? Za okto ok ih Vrlo mali broj ljudi i zna šta je. Neki znaju za i zato što im dijete ide u školu koja nosi to ime. I ništa više od toga. Ne pomišljajući da kroz neke asocijacije prodlu makar do toga da znaju da je u pitanju knjiga. Bogoslužbena knjiga. Osnovna škola oktori. štampa makarije. Šta je on štampao? Čime se on zanimao? Ko je on bio? To nikoga ne interesuje, vreći se. Od direktora škola, psihologa, profesora, jer njih više interesuje joga i joga instruktori, nego štampar Makarije, Kauđer Makarije i njegovo svešteno učenje i sveštena mistika svjetlosti, svetog pravoslavne. Njima će jogin da I evo danas ta riječ, metežna, metežna mantra, ulazi u naše učionice, braći i sest. I evo, i slava Bogu, neki od naših roditelja upozorili su hrišćanski neagresivno profesora u jednoj osnovnoj školi je to došlo i do profesorskog savjeta i direktora, I vrlo lako može da izađe iz tih okvira i da se šira javnost našeg narodu pozna sa tim da su nam yoga instruktori ušli u osnovne škole, obučili neke profesore, ljubitelje tih tehnika i te duhovnosti i oni tu duhovnost drsko, znate, nude našoj djeci. A te riječi, ta duhovnost, to unosi, stra... to su riječi metežne, to su, braću i satanske energije. Da se se ne zadržavamo mnogo na tom, jer satanom se ne, ne, ne treba mnogo baviti. Treba ga prepoznati, treba ga izobričiti i krstom osijeniti. Znači. I imenom Božijim odagnati. Mi ćemo se mi sa njim mnogo raspravljati, crkva nas... Ne uči tako, ne samo što nas ne uči, nego nas uči da ga ne udostojimo ni jedne jedine riječi. Pa kad on dođe sa metažnom riječju, a to su pomisli, podstreci, ili preadlozi, kako ih sveti oci nazivaju, to je metažna riječ, to je onaj džovolski, znate, hitac. Mi se ne raspravljamo sa njim, nego... Izgovorimo Božju riječ, izgovorimo Božje ime, izgovorimo ime svjetlosti, ime mira, ime života, ime istine. Pa kažemo, Gospod, Isusa Hriste, Sine Boži, pomiluj me grašanje, izbavi me od riječi metažanje, i tamo odlazi i ostajemo u miru, u imenu Božja, u svjetlosti tog imena. Zato crkva svoju djecu poziva da dišu imenom Božja, da se vezuju za ime Božje za riječ Božja. Kolika je sila te riječi, vidjet ukratko. Na primjeru svetoga Silvestra, episkopa Rimskog, koji je bio savremenik cara Konstantina i koji je bio prisutan istina u olicu svojih učenika i predstavnika Rimske crkve na prvom vaseljenskom saboru koga se danas sjećamo veliki svetitelj crkve i u sabornom hramu u Podgorici u oltaru gdje imamo naše svete arhijereje, nalazi se i on, sveti Silvestar, episkop rimski čudotvorec. Zahvaljujući njemu i riječi koju je primio, kojom je bio obasjan i kojom je obasjavao druge, kao episkop crkve. Jer episkopi crkve, braći i sestre, oni predstavljaju te takozvane distributivne centre. Odakle se blagodat Božija širi i razdaje u konkretnoj eparhiji. Naravno, veliki oci, veliki svetitelji i episkopi, oni svojom velikom ljubavlju prije svega prema Bogu i prema bližnjima prevazilaze granice svojih eparhija i postaju svjetila vaseljene kao što je sveti Nikolaj čudotvorac on je bio mirilikijski episkop ali sveti Nikolaj, sveti Nikolaj u svim eparhijama to je episkop koji je živ i koji svešteno dejstvuje u svim eparhijama vaseljenske crkve Ito to važi i za velike jearhije, Vaili je veliko arhijepisko pak je sarje kappadokkiske do biva njegove parhije, ali sveti vasili je veliki je vlakov u svime parhija. Sveti Jovan z vlaovsti. Patria Cargradski, ali sveti Jovan z vlaovsti je arhijepisko prijučitelj Va seenskecrrkve kao i veiki i u bogoslovlju moćni Grigori i zato nemojmo da se smućujemo pogotovo danas vidite i sami ima i kolebanja i ovakvih i onakvih a pogotovo ono što novine prenose pa kako ćemo pa šta ćemo znate slabosti ljudske se projavljuju ali to ni iz daleka ne smije da bude uzlog naše sumnje ili kolebanja po pitanju naše crkve znate, njene istinitosti i svjetlosti koju ona ima Jer mi, braći i sestre, imamo vječne arhijere, znate. I molimo se Bogu da i ovi današnji budu na visini svoga zadatka jer služe crkvi u vrlo, u vrlo teško vrijeme, znate, vrlo teško vrijeme i sve je komplikovano. Tako da i ovi neki aktualni događaj, ovo govorimo čisto zbog toga, jer znamo da Mediji sad uvlače narod, a pogotovo oni metežni komentari i riječi, oni koji žele samo metež da izazovu, a ne probleme da rešavaju, možda i uznemire nekog od vas, da se ne plašimo, gospodje sa nama i sveti arhijereji su sa nama. Evo danas, ni manje ni više nego 318 svetih otaca prvog vaseljenskog sabora. I u čemu je problem? Otkud strah? sumnji, svi su sa nama, moćni i premoćni, nikad moćniji. Evo Kirio, evo metodije, evo svetoga Save, evo svetih apostola, evo svetoga se Silvestra. Zahvaljujući njegovom djelovanju i jednom potezu, konkretnom potezu, ne samo tom, ali posebno u tom potezu, radi se o jednoj povemici njega i nekovicine njegovih učenika sa jevrejskim ogobijem tog vremena, koji je izvršio pritisak na nekrštenu jelenu, majku cara Konstantina. Oni imaju svoje, do dana današnje, vrgo razvijene metode, metežne tehnike, naravno, forme kroz koje se riječ metežna danas provlači, su se značajno izmijenile, ali suština je ostala ista i dejstvo, to jest izazivanje meteža je isto. To je svima nama očigledno, braći i sestri. I ona, obrativši se svom sinu, caru Konstantinu, reče mu da bi trebalo provjeriti učenje hrišćana, jer Kako oni govore, učeni jevrajski je uobi, tu se vrlo glako može provući neka istina, neko čarobnjaštvo. U tom učenju o tamo nekom Isusu iz Nazareta, koji je raspet, a za koje se govori da je prorok, čudotvorec, i ni manje ni više nego sin Boži. Što se u to vrijeme još uvijek smatravo obmanom i neistinom. I car Konstantin mudar, rasudljiv, kaže u redu, dođi sa njima u Rim. Pozvat ćemo i episkopa Silvestra, pa da ih čuje i jedne i druge, i bi tako. I određeno vrijeme pred carom i carskim senatom dođe se u Silvestar, dođeše i jevrejske starješine među njima bio je i izvjesni zam svi oni vješti na riječi i vrlo dobri poznavoci starog zavjeta i starozavjetnih knjiga koje oni do danas poštuju i polemika je počela je počela Car sluša, Senat je prisutan, Silvestar i nekolicina episkopa, o ih je bilo preko 120. Carica Jelena se nalazi iza zavijese. Ne znaju da je tu, a pažljivo sluša. Polemiku možete da pročitate u žitima svetih, svetogave Ave Justine, tomu za mjesec januar u žitiju svetog Silvestra, episkopa Rimskog. A ono na što bismo htjeli da skrenemo pažnju jeste djelovanje te metežne riječi u konkretnoj projeli. Kad je Silvestar silom duha svetoga pokidao mudrovanje svih tih jevrejskih mudraca kao paučinu, kako to uvijek biva kad se polemiše sa Duhom Svetim. Jer Duhu Svetom ni jedna mudrost, braćo i sestre, ne može da se usprotivi. Večeras nismo imali namjeru da ulazimo u tu polemiku, ali vam je to kogo preporučujemo. Potrudite se, mislim da sad mogu i da se nađu žitija Svetih u elektronskoj formi, pa nađite žitija Svetog Selesa da vidite kako to izgleda kad mudrost ovoga svijeta hoće da se sukobi sa mudrošću Božijom, to jest mudrošću crkve. Zato danas malo ko izlazi, broći, to su bili sukobi u onim prvim danima, dok su vilice mudraca ovoga svijeta još bile sastavljene i dok su zubi bili tamo, tamođe su bili. Međutim, poslije prvih susreta Vilice su počele da se odvajaju, znate, i zubi da izlijeću iz režišta i da ostaju u vilicama, eventualno da se gutaju. I od tada, i posle prvog osredenskog sabora, pa svih onih drugih, onih koji su izlazili na Megdan crkvi, sve je bilo manje i manje. Danas ih nema, sem nešto malo, očarupanih novinara i novinarki, crkvenih analitičara i obmanutih političara. Inače, niko drugi, braći i sestre, više ne izlazi. Ovaj sukob je bio jedan iz tih prvih rundi. Episkop Silvestar, u plamenu duha sveto obučan u svjetlost kao haljinu. Pazite, krotko, vrlo krotko, jer duh sveti je blagi duh, znate. On nije došao da, da ubija, znate, da preze da lomi. On je došao da spasava ljude. Je vrlo blago i krotko, ali i u sili istine iskidao je sve njihove argumente, isipnio svo njihovo mudrovanje a pazite, to nije bilo bilo kako mudrovanje, to je u ono vrijeme bila visoka mudrost znate e, takvu mudrost i takvu polemiku vi danas više nećete sresti znate, mi danas živimo u 21. vijeku znate, to je najniži njiv evo, povedajte e, koje su naše teme znate, i naše polemike U ono vrijeme to ipak imalo neki nivu. Danas crkva nema sa kim da prozbori, znam. Nema, znam. Evo vidite i sami, usamljeno. Usamljeno u tom smislu. Nema niko više da izađe da sjedne zdravo, onako argumentivno, znam. Da se sučelje e, e, istina Božja, učenje Božje i tama satanska i učenje demonsko. To se obavlja negdje u tami, u nekakvim salama znate, daleko od crkve, tajno, lukavno, kukaviči. A da neko uđe u ovaj prostor, nema, odavno ga nema, vreći i sest. Silvester, iskidaši sve argumente, dođe i do dubljih nivova, njihovih namjera. I izazva zanvrija, koji je do tada pratio situaciju, onda ustade vidjevši da se dalje ne može i reče dosta je bilo polemike i priče, od priče nema vajde, dajte da provjerimo istinu svega ovoga silom i dijelom. Gordo, a gordost je na satan. Kaže, dovedite vola divljeg, bijesnog voga, pa da vidimo čija će se sila pojaviti. Naša ili hrišćanska. I zaista, tu se nađe neko iz senata carskog i reče imam ja jednog takvog, neukrotivog, tu u blizini grada, car Konstantin reče dovedite ga i dovedošeg ga nekolicina njih snažnih, jedva ga uveši u savu, kanapima vezan sa svih strana. I dovedoše ga i zambrije, priđe. Ovo sad govorimo skraćeno, tu ima mnogo važnih detalja, ali da sad ne optaretimo vašu pažnju i ovaj termin, Priđe i izgovori mu ime Božje, za koje je smatrao da ga niko ne može čuti, a ostati živ. I priđe i izgovori ga šapatom na uho, divljemu biku, neukrotivom i zaista ovaj čuvši, kriknu snažno i pade mrtav. Ovamo već odušavljenost, ljudska priroda se savija kad se projavi nešto preko njenih moći. Tako i danas. Pogodila mi je sve što. Sve mi je rekla kako jeste. I gotovo je odna zemna metanija, koliko je ovo, i samo o njoj se priča telefoni, drugarice, prijateljice, svika i ne samo slike, fotografije nego i u umu ne može da se oslobodinje. Znam brata koji nije mogao da se oslobodi slike tog njegovog dobrotvora godinama posle toga, znate. Ovo je oštetio ga, znate. Rekao mu je neku riječ metržnu i mučenih se ljuljao godinama, Tu hram. hramu, znate. I stalno mu se vraća, nešto mu govori pa bi opet da ga pozove, znate. Pa ima situacija kad zaista ponovo pođe da se uspostavljaju duhovne veze znate naravno to je taj najprimitivni oblik i to sve govori znate, o, o našoj ogoljenosti znate, o potpunom nedostatku imuniteta kad, kad tebi takva riječ znate, može metež da izazove što biti ti zamvrijena pravi a samo da znate zamvrijeni je ostao ono vrijeme ima ih i danas znate Samo što stoje na izvorištima, znate, u vodovodima. Što bi on išao od čaše do čaše, od šanka do šanka, znate, od slavine do slavine? Vodovod, znate. A sistem će to da odrade. Što bi on išao od učionice do učionice, znate, on će to sa tih pozicija gdje se odlučuje da riješ a instruktor joge će da obavi posao na teren I učiteljica će to dalje da sprobodi. Što bi on obivazio sad svoju našu crnu goru? Če da da ta impulsi, crna gore će da se pretvori u jedan stage, znaš. Evo samo što se nismo u stage pretvorili. Gdje god se okreneš, festival, znaš. Metežna energija, metežne riječi, Gajte, evo, ovih dana poslušamo ove DJing, znate, manifestacije, znate. M ritmom metežnim, M ti provlači riječi, znate. To je to je razaranje, to to je kidanje, a pa to je umrtlivanje, znate. Padne ti glav, znate, o, ovdje je big pao, ovdje je čovjek pada, znate. Vjerujte mi, to je To je sve drugo realno, samo što mi ne znamo pozadinu svega toga, mi mislimo, eto, to je tako, a jakava muzika, inspekcija mogu li ovo smanjiti ili ugasiti, ili može li neko ograničenje, ne braćaj se, to je mnogo dublje, mnogo zbiljnije. Naravno, mi smo ovdje naveli samo nekoliko tih medijuma i to vrlo površno, da ne idemo sad dalje. U strukturu našeg društva, gdje se sve to uvlači, tamo gdje se važne odluke donose, tamo odako je riječ ishodi, znate, tamo treba ubaciti tu metežnu energiju, znate, tamo odako je učenje, tamo odako je prosveta, vuče svoju snagu, tu treba metežna riječ da, da bude ubačena, da bi sve bilo ozračeno njom. I ta riječ ima silu. Pazite našu, e, naše generacije, braći, to su vam, to su sve, mi su volovi. Ali pazite, padaju niže od volova. Čuju tu riječ, na te. padnu. E, nauku, u svoje to učenje, padaju. Pazite, jeretičko učenje, ovo sveti osi prvog vaseljanskog sabora, to je bila metažna riječ. Da sin, Nije ravan ocu, riječ metežna. To ko čuje, braći i sestri, i povjeruje, on je odmapao, ne treba zamrije. To možda bude arije, to možda bude nestorije, to možda bude bilo koji hrišanski učitelj koji uči jerez. Jer svaka riječ je, metež, jeres je metežna energija i ubija namrat. Lažno učenje na mrtvu ubije. Zato moramo biti vrlo, vrlo opa, oprezni. I ovdje ovacije, zamvrije, likuje, aplauzi. Konstantin odskoče, znate. Gotovo je, ovi već slavaju pobjedu. A i danas mnogi slavaju pobjedu, znate. Pobjeda je ako umrtvimo hiljadu ako obmanemo milijardu, znate, mi pobjeđujemo. Pa čekaj, jesi li ga oživio ili si ga umrtvio? Umrtvio si ga. Nije živ. Pogajaj ga na što liči. Evo, pogajajte ovaj današnji sistem. Ajde, dovedite nekoga kog ovaj sistem vaspitava, da ga vidimo. I dovedite nekoga ko baš predstavlja tu generaciju, ne sve. Nebo one za koje smatrate da su najbolji. Napravite reprezentaciju i dovedite da ih vidim. I evo vidjeli smo ih, više ne nose trenerke, futbaleri više ne nose trenerke, braći i sest. Evo gledali smo ih kako izlaze iz autobusa, sad neka Liga Šampiona, pravda vam kaže, ne znam koji su to timovi, ali to je bio vrlo važan događaj. <haha> izlaze iz autobusa, ne nose oni trenerke više, ne, odijela, zna. Odijela kravate, znate. A dolaze da igraju futbol, znate. I to je sad već jedan nivo, pravi žreče, znate. To je, davno je to, davno, oni u stvari nikad futbol nisu ni igrali, braći isles. Oni nikad futbol nisu igrali. Oni su regrutovani da budu žrečevi, znate. I to što oni igraju, to nije igra, to je obred. Igra ono što smo mi imali ovdje po ovim našim stadionima, znate. To je bio igra, to je bio futbal, ovo je obred, znate. Ovo je ritual, a ovo su žrečevi. I metežna energija. Sve to što je tamo, to je u istom stanju kao ovaj bik. To je jedan veliki bik znate, koji je palo, sastavljen od mnogo ljudi, pazite, ljudi slovesni ljudi ljudi koji se ujediniše tom energijom, metežnom i padoše kao, kao vo, umrtveni tom energijom, tim riječima. E I se da u umrtvi moš silestar ga gleda, tačnije duh sveti ga gleda. A oni ne zna da je jamu iskopao i u nju upao moj Ivan. On ne zna da je završeno. On ne zna šta se njemu sprema on misli da je na vrhu slabe, a tek će da se proslavi. I se u kaže, ubigati iz ti zambrije, a možeš da ga podigneš, jer Bog naš, on oživljava, ne umrtljuje. A ponekad kaže umrtvi, kad treba da pouči životu u istinskom, pa se koristi I ti metod, metodama, ali i radi života, ne radi smrti. Možeš i da ga podigneš, kaže. Novi potez I svoti na mat. Ovaj ućut. Riječ metežna i tišina koja polako, nadolezi. Možeš i da ga podigneš. Ne možeš da ga podigneš. Djavo ne može da podiješ. Demonska energija možeš samo da umrtvuje. Meteš da izaziva. A ne da podiješ i mir da veće. Konstantin reče, osjetiši da si uvestar nudi rešenje, kaže, ajde, oče, ako ti šta možeš uradi, I, evo, i da počitamo taj kratki odlomak. Kaže, tada episkop kveča i svesrbno se sa suzama pomogi Bogu. Sa suzama, znači. svesrbno, svim svojim bićem. To su episkopi crkve, znači. Pram teče srce, znate. puni duha svetoga. A tamo je duh sveti, tamo je sveta ljubav prema Otcu, kroz Sina. I njima, brađe i sestre, Gospod sve daje, što god hoće, ali baš što god hoće. Ovo mi je ona vera koji se ne odkazuje, Što god se uvesta, zaišteš od Otca u moj ime, sve će ti biti. On je bio jedan od takvih ljudi. I ovo je projeva takve vjera. Još jednom podlačimo, brađe i sestre, ovo je Sveti Silvestar Episkop, Episkop Rimski nismo ovo izvukli neđe znači, nije ovo bilo čime o ime Svetoga Silvesta drugo, sve se dešava pred Carim Konstantinom i pred Rimskim Senatom da se razumijemo i pred Caricom Jelenom je ovo će da izvrši veliki uticaj znači, i da otvori mnoga vrata Crkvi Hristovoj znači mnogo važan trenutak Tade episkop kveče i svesrvno se sa suzama pomoli Bogu. Zatim ustade, podiže ruke k nebu i govori gromko da svi čuju. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži i Bože, tebi je lako i umrtljivati, I oživljavati, raniti i iscijeliti. Blagovoli da prizivanjem presvetog i životvornog imena Tvog oživi bik koga zamvrije umrtvi prizivanjem djavova. Jer je vrijeme da se jave čudesa Tvoja radi spasenja mnogih. Ovo je već u Duhu proročkom. Ja će zaista mnogi da se spasu od ovoga čuda. Uslišime me slugu Tvoga u ovaj čas da se proslavi presveto ime Tvoje. Zavrame, liči ova molitva po Duhu na prvo svešteničku koju smo danas čuli u Evanđelju. Kako je bliska on je movi koom se si nocu mogli. a nikov je tak više ko je duhom svetim kako is se veststa iako nekoliko vjeakova kasnija ali i ucrrkvi i u tijelu jer crkva je tijelo H Kristovo kako smjelosst ima prema boku. To je to jer sve movitve crkve pri tom movitvecrrkve. ne ono što mi miskim da su movitve i oni ni naši molitveni angažmani, koji su neđe dobri u namir, ali to treba da se, znate, pročisti da se dovede do tog nivoa, da ta molitva znate, ide kroz, kroz organizam crkve. A zato se treba malo potruditi, prethodno trezniti ili podići, jer žalost mnogi od nas su u stanju ovoga vola, tako da treba neko da dođe i riječ da im kaže u uho da bi ustali E, takva mogitva izaziva znate, silu i čudu. To su mogitve crkve. Kaže, onda priđe Biku i reče gromko, ako je Isus Hristos rođeni od Djeve Marije, koga ja propovijedam, istiniti Bog, ustani Hristo i stani na noge svoje i odbacivši svaku divlinu budi krotak poklapaka em ga oživljava em mu zapovjeda da krotak bude ne diže ga a da ga ostavi u onoj njegovoj divlini a i to bi bilo veliko, zar ne? diže ga, pa ga opet steguše momcinat i izveduše. Ne, ne, ne, ovo je kad, kad duh sveti djeluje, znači, moćno. Em ga diže, em ga krotkim čini. I šalje ga kući samog. Čim to svetitelj reče, bih odmah oživje i usta I stajaše krot. Svetitelj naredi da mu sa rogova skinu konopce i reče biku, idi odakve si došao i nemoj nikome uditi, nego budi krotak, tako ti naređuje Isus Hristos, Bog naš. I otide bik veoma krotak, iako je prije toga bio neukrotivo diva. Hodi brati sve se možemo da napravimo poređenje u mrtveni ljudi znate, ubijeni riječi u ili e, energijom demonskom ljudi koji su bili izloženi radiaciji magije znači mad pravo da kažam o, o ovu situaciju koju mi danas imamo to je to je magijska atmosfera znači danas nezahvalno je praviti razliku. Znate, o su sve u glavnom djelovanja e, magijska djelovanja. Znate. Uvezimo u tu jednu zavojnicu i sveti oci su je najavili, a oni koji danas imaju otvorene duhovne oči to potvrđuju, znate, da je vrijeme otvorenog demonizma. Znate. Evo jutros nam je jedna majka donijela Jedan časopis, modni časopis, i to za djecu, gdje je mali šan, reklamirajući neku, neki brend, uglavnom je to gogotinje vidite, djevojčicu od nepunih 6-7 godina gogotinje i on ima rogove, neke naranđaste rogove, i to je odlično to se uopštene sakriva i on je tu nekako centralna figura priča ide oko njega zapravo najvažniji je on ne toliko ta kreacija koliko ti rogovi i oni uopštene izgledaju strašno e, mališanje naprotiv vrlo lep znate maneke lep pe oči znate sve je to lep i deca uopštene su uplašena oko njega naprotiv oni se vesele skakuću, znate, raduju i pozivaju nas roditelje i njihovu djecu da ih slijedaju, znate. Govoreći da bi i ti kao majka ili kao otac moglo svom djetetu nešto slično na glavu da staviš. I stavljaju. Evo, pođete i sami na ove karnevale. Tu imate tih kreacija. Noć, vještica i tako dalje. Dakle, demon, O u mod brać i sestre. Postaje poželjno. Ja se prije 7-8 godina u Podgoricu idući u mantije, tada kao monasi već i neka sestra euh pored nas, pozdravi nas onim onim demonskim pozdravom, zato onako kao budučiju, zato ona drskost, mavo da znate, da zaprijeti da pojavi tu svoju odbojnost prema nam, znači demolje potreba, znači. On vodi priču tip pop sveštenik, šta si skonis, znači, znači, i to je jedna jedna jedna hrabrost, znači, drskost. Narod može da naveti na neku kako nervoznu, kao željaku nervo, i baš nije u angelskoj atmosferi, pa da izbije đavola iz, iz svijesti, svesti, možda je bolje je bilo da je naišla da nekog takog, mi smo onako izigravali neku krotost. Ali ta situacija se uglavnom batinama izbijala u, u, u drevna vremena, ali ko danas djecu bije? Ne smiješ ruku dići nam? Je tako? Znači ta sistem stoji, čuva. Ovo da će Bog. Važno je da čuje riječ, znate. I ona može da ustane, znate. Ona je umrtljena. E, mogu da ustanu, ali ako čuju riječ crkve, znate, riječ crkve, riječ e, evanđelja, riječ apostola i blagoslov episkopa, e, vidite, ne treba očajavati, ovo što mi danas imamo, to jeste jedna umrtljuća atmosfera, znate, baš umrtljuća, ali može da, da vas hrsne, znate, za sve ima nade, Ali onaj ko može da vaskrsne, to je Gospod Isus Hristos. I njegova crkva, kroz koju njegova životvorna sila teče iz struj i prenosi se kroz, kroz crkveni klir, znate, kroz sve te tajne, a sve te tajne mogu da obavljaju jerarci crkve. Zato nemojte da se čudite kad vidimo problem na tom jerarhijskom nivou. Jer ako jerarhijski nivo upadne u križu, braće i sestre, onda će biti vogova koliko oće. Onda će svima glave da nam padaju, onda će zamvrije da povede, kako bi rekao. Preći će u vodstvu. Znate. Zato je veliki pritisak na, na jer crkve. Mnogo veliki pritisak. Arhimadrit, Rafael i Karelin tamo na jednom mjestu kad govori o sveštenstvu, govori da na sveštenika napadaju, prije svega na episkopa, napadaju i na sveštenstvu napadaju knezovi demonski. To, to odvajaju se posebne sile iz podnebesi. E, zašto? Jer ako tu dođe do krize, onda dolazi do blokade, znate, svjetlost da kažemo, teže se probija da, u poljetavnom. Da, I onda imamo ono što imamo. Treba se moliti kroz pokajanje, braće i sestre, da, da se vratimo, pa da imamo onu atmosferu i onu silu koja se osjećala od našeg svetog vladike Nikolaja, recimo, ravno apostolnog. E, njegove riči su dizale ljude, e, do ne je bilo, pa i danas, kad čitate njegove knjige, dovoljno ovaj je samo jedna ka, jedna riječ, da uđe u dušu i ona se budi, otvara se. I to, pazite, to nije onako postepeno, nego moćno, kao što je ovaj bik ustao i krotko nastavio dalje, tako i danas. I to možemo iz ličnog iskustva da potvrdimo. Riječi ne samo svetog Nikolaja, Sveti Nikola je učitelj crkve, ravno ravnoapostolni. On ništa ne govori sem ono što su apostoli propovjedali i što je Gospod otkrio duhom svet. Ništa. I zato njegova riječ ima takvu životvornu silu. Jedna. A dje su sve njegove riječe. I pravo da vam kažem, ove godine projavile se jedna strašna situacija u manastiru Velić. Ovo govorimo sad braču se slimma na. Strašna situacije uvećali smo isподcrveно. Vlaika nikolaaj braćji cstve, to ne zaслужуuje зна. Tako мало judi, takva nepažna za taka v nem. Pa takva umrtl зна ona sluti,zna i navještava događa je teke događznaто. Katstrofe, немалej катаstrofe. Jer ako mi nemamo snage da zabragodarimo vladici Nikolaju, znači da mi njegovo rič nismo čuli, znači da zamvrije, a nije jedan, nego mnogi odlično obavljaju svoj posao. I obavljaju. Pogajte gdje se naš narod okuplja. Pogajte koga sluša. Ispade da jedna pjevačica, vraća Isast, može da okupi, pazite, neuporedivo više ljudi od gospoda Isusa Hrista. Da se riči jedne pevajke, znate, slušaju i pamte, a pazite, one, je u duhu, one su u duhu zanvrijevom, i zapitajte se ko piše te tekstove. Ne pišu oni, nego ima ko piše. A oni su medijumi, znate, i kroz njih ta metežna rič ulazi, naravno, posle kroz razne oblike obrade, produkcije, aranžmane i to kad uđe u narod, narod se masovno vijepi za to, za te takozvane hitove. I to se vrti, to oblikuje svijest, zapravo to onesvješćuje brađeni svijest. Samo riječ Božija može da podigne čovjeka ili jedan narod iz te e, umrtljenosti, demonske umrtljenosti. A gde su sve ostale riječi, gde su svi ostali medijom, znam. I naš narod e, se nalazi pod intenzivnim djelovanjem riječi metežnih. Zato nam je riječ Božija, braće i sestre, danas potrebna kao život, I to je zaista pitanje života i smrti. Ako se ne trgnemo, pazite, ako se ne trgnemo i ne vratimo crkvi, ne vratimo u prostor svjetlosti, ako ne čujemo riječ Božju, ako nam Silvesta, ako nam Nikolaj, ako nam Sveti Savo, ako nam Sveti Jovan Bogoslov ne priđe, odnosno mi njemu ne priđemo i on nama, ali oni nas čekaju tamo gdje je mjesto susreta u crpi i ne kažu nam svoju riječ. Ako nam ne šapnu ime Božije kroz stihu propovjet crkve, mi ne možemo ustati, braćo i sest. Nas, kokain, ne može da digne, braćo i sest. Mi se dižujemo kokainom, heroinom, znate, LSD-om i raznim drugim tableticama. Hoćemo time da se podignemo hašišom i marihuanom. A ne diže to, to umrtljuje. Jedino što diže, to dje diže, kako reče Ivan, u te nove visine, postavljanje novih standarda, to je riječ Božija. Jer ona od oca ishodi, sino nam se dade, a duhom svetim djevuje u crvih. Zato je mnogo važno da se vratimo učenju crkve, da se vratimo crkvi, ali da se vratimo, braći i sestove, uhom na usta. Uhom na usta. Tamo gde je ušao otrov, znate, tamo treba jelijek lijek da uđe. Riječ metežna može biti istisnuta samo riječju Božju. I pogledajte Kako ta riječ moćno djeluje. Pogledajte šta se dešava dalje. Kad to vidješe, svi kao jednim ustima povikaše. Veliki je Bog koga se u Vestar propovijeda. Riječ potvrđena znakom. Znate kako je gospod obećao? Idite, ne bojte se, sva vlas mi je dana i na nebu i na zemlju. Meni kao čovjek, meni kao Isusu, kao vašem bratu, sva vlas mi je dana. Znači, ne bojte se, samo idite i propovjedajte moje ime. Propovjedajte ime oca mojega i Otca vašega. Propovjedajte Duhom Svetim, učite narod, obračite ga u svjetlost, odvajajte ga od tame, dižite ih iz mrtvih, iz mrtvih gubave čistite, bolesne liječite, mrtve dižite, demone izgonite. A ja ću vašu riječ, to nemojte uopšte da vas opterećuje, kako ćemo, šta ćemo, ne to. Ja ću vašu riječ potvrđivati znacima. Vite kako je Silestar smirano, plačujući, i vapeći, proslavljajući ime Božje, da, da bi se proslavljilo tvoje ime, a ne njegovo ime. Nije on tražio slavu svoju, nego slavu Božju, a njegovo ime je proslavljeno zato što je takav bio. Tražio slavu Božju. Ko proslavlja Boga, njega Bog proslavlja, vraći i ses. Ko proslavlja ime Božje, njegovo ime se proslavlja. I na takav način, popo, popovjedujući privlačit ćete moju silu i ja ću vašu propovijed potvrđivati znacima. I evo ga znak. I evo ga idejstvo, evo i plodova propovijedi. A jevrej sa zamvrijem, pazite, pritrčaše svetitelj, stadušemu mu cjelivati noge, pazite ovo, noge cjelivati i moljaku ga da se pomovi Bogu za njih i da ih primi u hrišćansku vjeru. Tada i blažena jelena trže zavijesu od ushićenja, ne mogaoš više da ih zdrži iza nje. I gledajući šta se događa, iziđe i pade svetitelju pred nogi. Pazite, carice na konjene, pred nebeskim carima, osjetili su da se to je, je teofanija, bogojavljenje, osjetili su da se Bog javi, Otac, Sin i Sveti Duh kroz Svetog Episkopa, kroz crkvu. Jer Episkop, to je crkva, braći i sest, te projeva sile, božanske sile. Pade se svetitelju pred noge ispovjedi Hrista kao istinitog Boga i zamoli da je udostojji svetto krštenja bi krštena sveta jevea, ali je svetara napostolovna jevea. Tako isto je vvre sezanvrejem, Primiše sveto kršten. I vvo mnogi ljudi pristupiše Bogu i priseddiniše s Hrstovojcr i kasnije znate sveta Jelena ravnoapostolna šta se sve dešavao i njeno putovanje za Jerusalim i otkrivanje Golgote i podizanje onog rovičanstvenog hrama koji do dan danas u Jerusalimu postoji i mnogo, mnogo mnogo toga drugog povajte kako je dejstvo duha svetog, riječi Božije i propovjedi apostolske koje se Udostojiše i ovi jevreji, i zamvrije, i carica Jelena Narano, ovo je izvršilo veliki uticaj i na kasnije odluke svetog Konstantina, ravno apostolnog, koji će kasnije sazvati prvi vaseljenski sabor i imati veliko poštovanje prema episkopima crkve, veliko poštovanje i smirenika. On sam nije sebi dozvoljava kao što danas ovi naši svićušni carevi dozvoljavaju da se upriću u probleme crkve i ne znajući mučenici kako i ne voli sebe i izražu i pod smjehu demonskom i plaću angelskom, znate, tajnu crkve znate, koja je i za angele strašna, znate nego je to ostavio episkopima kažu, zapafnuti je, on je došao na prvi vasljenjski sabor sa izvađenim okom za, jer, za, za ime Bože, za istinu Bože, jer je bio mučen, pa je, pa je stavljeno, pa mu je cijelivao oko, znate, cijelivao to oko i, i ljubio mu. Ima još jedan koji je bio, ne znam da li se sjećate imena, što su mu ruke bile prebijene, isto jedan, 318 svetih otaca trebaju imenom, svi sveti, braću, i sad zamislite, treba imena popamtiti, jednome su ruke bile potpuno izlomljene u stradanjem znači, potpuno izlomljene kao našem učeniku stanku ostroškom i kažu, car Konstantin mu mnogo ga je, uz... je poštovao uzimao ruke celivo i stavljao na svoje ono, da primi blagoslu da mu, da mu se ta svjetlost e, od svetog oca znači, useli u dušu, u um zaista, tako i bilo podgledo je Konstantin I, I vidio je Bog, znate, i posvjedočio ga i evo ga kao ravnoapostolni car zajedno sa svojom majkom imamo u svim hramovima, pa i u našem podmajinskom i velikom i malom, stoje tamo držeći se za krst kao za kotvu spasenju. I još nešto, a u ovom duhu da povežemo jer je dobra prilika a goto identična situacija. U tom nekom periodu, ovo je već vrijeme cara Dioklecijana, i prvo gonjenje Nikomidija, episkop Teopent, veliki Teopent, u istom duhu u kojem je bio i Silvestar. Ovo je bio episkop Rima, ovo je bio episkop a, tada velike i vrgoznačajne Nikomidije u istom duhu, učenici svetih apostola obučeni u silu sa visine, u duha svetu i susret sa onim koji je obučen u ništavnu silu, sa carem Dioklecijanom. To su ti veliki susreti i pripada onim prvim rundama gdje su vilice počele da se odvaju. Carske vilice su počele da se odvaju i carski zubi da lete i kreću se kroz usne duplje. To su ti prvi udarci kojim je crkva krčila svoj put ka svojoj djeci, širajući svjetlost, odbijajući, razgoneći tamu neznaboštvo. Ja nemojte zanemaliti sile crkve je neprikosnovena, broći i sestom. pokušavši da ubijedi teopem, te episkopa, da se pokloni idolima i njemu da se pokloni kao nek, nekakvome velikome čovjeku i caru, da na strašnu silu, znam A šta će nesrećnik, dioklicijan, njega stvarno treba posmatrati u jednom posebnom kontekstu, jer on je bio rešetan sa svih strana, breći ses. On je bio opkoljen oblakom mučenika i zaista pripada jednom od najnesrećnijih ljudi u istoriji čovečanstva. Znate. On je bio u obruču mučenika. On se sreo sa, sa, sa strahovitom silom ljubavi čoveka prema Bogu. Sve mislujeći da će njegova vizija života i njegov doživaj Boga ipak uspjeti da zaživi. Međutim, bio je pokošen, izrašetan raznjeli su ga sveti mučenici među njima posebno sveti episkop Teopent potpuno ga je izbunio i njega i sve njegove navodimo primjer ovaj pali oganj obično krenu ipak je to car pa krene neka priča, neko ubjeđivanje neko isleđenje, ovi neće, što misliš, u što vjeruješ Ili ćeš ovako, ili ćeš onako, to se brzo potrošio, jer te opet nije bio zainteresovan za neko veliko prazno svolje, no reče carem, ti ako imaš neke planove sa mnom, bolje odmah da počneš. Ja se ovih pozicija mrdat neću. I ovaj poče da nalaže neku veliku peću. I momci, odnosno sluge, se zauzeše, porevnoše, nalažu, nalažu, nalažu, nalažu, a te opremt kaže, pa ne morate se više truditi, ima ovdje dovoljno vatre. Ja i ovdje mogu da vam pokažem silu Boga mojeg. I zavit se, braći i sese, sam, zavit se, znate, i uskoči u obliku. ne čekanje da car da znak, znate, i da ga nasiluje, da da ga vukuje, nego sam, trčeći sigurnim, tvrdim korakom, uskoči u objegu i sjede posred njega i poče da poje. Poje iz ognjeva, psalme, himne. Pazite, ne da bi prkosile, nego zaista, on pjeva Bogu svom, znate, u tom ognju, otkriva se sadržaj njegovog srca, jer usta govore od suviška srca. Ovi, naravno, šokirani i oslijepljeni, pripisaše to, po običaju to vremena, magijama. Tako je tada bilo mnjenje. Magije, znate, to je Magije. Pa sad je, kao i mi danas, a evo gori smo od njih, crna, nijeno, bijela, crvena, žuta, naranđasta, nat, bijela magija. Možete zamisliti, a nije to, kaže, nije to crna, to je bijela. I tako dalje, i tako dalje. Dobar je on, on ima ikone i tako mi je čije on date ono liči on znači oni patrijarha i mitropodoti što oni uvažavaju narod mislim narod oni vide šta ne su tu sve da im povjeruju pričao sam ja patrijarha kaže i znači, i ovaj več razođen strašno stanje al ja mogu da bismo izbjeli očajanje da ipak ima nade. to več je, te Teopem se ja javljao kojacianu u sred spavaće sobe znate Otvaramo mu vrate i javljamo se u sred spavaće sobe. I kažemo da je on, naravno ovi su mislili da je njega vatra u vremenu progutala. Javljamo se i kaže, ja sam teopant, koga si bacio u ogen danas, po tvojom naređenju. To je rekao i izašo iz njegovog dvora. I dio koje to je to večer proveo, nije na svojoj postelji. Ništa mu nije bilo jasno. Sačekao je da se Razani zvao svoje ljudi rekao, što bi se onim episkopom bi što i rekao, jer to sigurno jeste, ajde vidimo. I oni tamo zovu, onim se odaziva iz ognju. Izađe iz ognja, ne taknut. Viđeš neka kako pašće kaže dovati ga kaže i baci ga dovidimo da radiju ova vatra. Znači. Da provjerite, da. Znači. I vatiše neku psa i pa se odmah izgori, znači. brate. Magija. Jeseo da on ima problem kako da izađe iz te magije jer popse dobro na oružje znači. Teško ga je savladati probaj na ovaj način, na onaj način, možete i to užiti da počitate. I šta će? Pade mu carstvo pred magijom, a onda po običaju careva traži najjačeg maga. Treba mu pomoć. A i danas, samo da znate, ljudi iz vrha obavezno traže pomoć magova. I danas imate Zamvrija, oba, naravno, njega nećete naći na onim e, izjavama, znate, za, za štanku i tako nema, ne, oni, oni, ne oni delaju braći ses i ne vole iz velike gordosti da se pojavljuju pred licem mrtvoga naroda, jer oni preziru narod. Oni ne vole, to znamo iz žitija svetog Jovana Bogoslova, ne vole uopšte da izlaze, oni žive u sijenci znate, u tami žive, ne vole da izlaze. Njihova oblast je preispodnja, mrak, to su sinovi mrak i ne vole uopšte da iz izlaze, da se čuje. O, ovo što se čuje, ovi koji su naduvani, znate, ovi heli umom, to je gordošću napunjeni umovi, baloni što tako leti, što možda se fotografiše slika i što govori, izljave daje, znate, to je radna snaga, a oni ne vole prezirunavu. Šta imaju da nas gledaju? Ko su oni da nas gledaju? Ime ne da nam znaju? Ne. A ima onaj koji zna sve ime svakoga i koji će svima dati podjelima njegovim. Tako da ste te strane nemojte da se sekirate. I pozva, odnosno dade zapovez da se izabere jaki mag, neko od najjačih, i dovedoše iz Egipta, vi znate da je Egipat bio stjecište velikih magova i od vremena starog zavjeta, od Mojsijevog vremena, pa i do tih dana. I dovedoše te on čuvenog maga, moćnog maga. I pazite, nije ga zvao bilo ko, nego car znači bio i samog vrha jer caru je bilo potrebna usluga i dođete ona i car mu se požali da ima problem s jednim hrišćanskim episkopom koji očigledno barata nekim jakim magijskim moćima jer on tada šta će da je koji cijanjemu je bila nepoznata sila duha svetog on to nije moglo da poveža I to prepisi o dakle magiji Pa ako možeš svojim dejstvom, da ga srušiš, da ga uništiš. Ja mu praktično ništa ne mogu. I stvarno došlo je do toga da mu ništa nije mogo. Baci ga u oganj, baci ga ovamo, stavljaju mu nekakvu stijenu, znate, ogromnu stinu na njega, stijena osko, odskoči i za malo ne pobije ove druge. Ne zna šta da radi s njim. Praktično se naša u nemoći ako možeš, te ona pomaži. A te ona u duhu bivšeg zamvrija, dođe onako go do oholo i več završićemo to. Če, dovedite ga. A Dioklecijan oprezan i opečen kaže čekaj po I ja sam se tako zalijećao. Pa nisam spavao nekoliko noći, nego da imam šta ti možeš. Lejali si ovaj se ne da zbuniti i reče, dovedite, kaže, vola. I ovaj voga traži. To nešto, vidi, to nešto omiljeno nečasio. I ovaj on će vola. Dio koje reče, dobro, dovedite. Ova isna nije tražio divlje, nego vola. Kaže, neka mi se dovede ovdje, a vidite, ipak kaže, neka mi se dovede ovdje najopakiji vol, znači on traži. I kad dovedoše takvoga vola, te ona mu prošapta neke riječi u uši. I odmah, ovo je sad malo jače dejstvo od zamrijevog, I odmah se raspade na dva potpuno odvojena dijela. Posjeće ga nekim nevidljivim sječivom. Znači, zaista jako magijsko dejstvo. Ne, ozbiljno, jako magijsko dejstvo. A posjeću vam nešto što ovo potvrđuje, da se se u našim danima ovo sve dovodite u, u vezu sa nama znači kad ako padnemo magijsko polje a rekli smo da je ono danas prošireno i ako čujemo ove riječi a mi ne znamo pazite ovu riječ možeš da čuješ i na ovaj i na onaj način nad kroz pjesmu kroz knjigu kroz naslov nad kroz mnoge medijume možda napukneš na polu I šta će mučenik, neuropsihijatar, on kaže šizofrenija, bipolarni poremećar, ovo, ono. A ne može dijagnozu da uspostavi jer ovaj je presječen napole, čuo je riječ i napuko je, znate. Neki su pukli na više dijelova, braći i sest. I to ne može, nikakva terapija, znate, to vam je onako, znate, stegni ga nekim izolir trakama, znate vari ga nekakvim terapijama, znate, uteži ga nekim šinama, nema, tu samo riječ Božja može da digne čovjek. Samo riječ Božija. Riječ apostolska, riječ evanđelska, tu nema druge terapije, znate. On izgleda da je mira, znate, ali ovoliki svoje, znate, terapija, znate, mrtve, On više ni do riječi ne može da doći. On više ni pomoć ne može da traži. A malo ko vodi takve bolesnike u crku, nažalost i savremena medicina, ne, ne, ne prepoznajući moć Božiju sem u nekim vrlo rijetkim situacijama, gde su i sami doktori hrišćani, pa znaju gdje je sile i gdje je isjeljenje. Pa ukućaju ljude, naravno i sami, koliko mogu poraditi. Znaju koji je isjelitelj. Ali mnogi su napukali, braćo i sestri, samo zbog toga što su čuli ovu riječ. Na ovaj ili onaj način. Jer te ona i danas djeluju, braćo i, i to ne jedan, nego mnogi. Vo puče na pola. Idioklecijan bi za A ovaj da bi sebe još više proslavio, a oga gurmovu još veće uskrišćajanje reče cara donese neke izmjere i zaista donesuše vagu i ugramu sto jedna i druga polovina. Znači, savršeno precizno, prerezan, prepolovljen, I apsolutno iste težine. Dioklicijan prihvati kaže to je to. Zovite Teopent. Već onako je spreman na praznovanje, na feštu. I isto biva kao sa Zanvrijem i Silvestvom. Te ona dođe i kad ga dovedoše car ga postavi prema mađioničaru i reče mu pošto znam da si obsjenar i mađioničar, a dođe i ovaj mađioničar iz misira, ja hoću da doznam koji od vas jači u magijama. Možete misliti, Teopenta, koliko tu bilo potrebno, znate, trpljenje, ovaj naziva to magijom, znate, ovaj živi u svjetlosti i bogopoznanja. Ali dobro, pušta se Bogu da ga vodi, predaje se promijesku Božijem, Čeznujući za slavu Božiju, tada Teona reče episkopu, pazite sad susret, vrhunjske magije egipatske ili američke, evropske, indijske, znate, australijske, kakve god oćete, sa crkvom. Teona, vrhovni mag onog vremena, I Teopent, episkop crkve. Tama i svjetlost. Istina i laža. Sila i nemoća. Tada Teona reče episkopu, sada ću oprobati na tebi dvije vještine svoje magije. Pažete onako opravo borba, znate, reko bi se, ravnopravna. Te ono još ne zna s kim ima posao. A Duh Sveti smireno obitava u smirenom teopentu. Čeka njegov potez. Iako te ne povrijede, misli na magijska dejstva, ja ću povjerovati u tvoga Boga, pošteno. Znači, ispavit ću dva projektiva. Ja odlično znam koje je njihovo razorno dejstvo, jer ovo nije početni vrđi sest. Ovo je vrhovni mag. Oni ovim projektivima mnogima kroz glavu prolazuju. I ne samo ovim, imaju oni i one manje Kao znate, za rešavanje tih sitnijih poslova. Ovo je najbolje što ima. I kaže, ako ovo ne povrijedi, poklanjam se. Poklanja se silu, jer i u tim ljudima postoji svijez o veličini i o moći. Istina, oni se klanjuju moći demonskoj, ali kad se projavi, kao što je i kod Kiprijana bilo i kod Zangrije, kad se projavi sila Božja oni se njoj poklanjaju vidjevši da je ova poražena da zapravo to i nije sile nego kamuflira na nemoć o, vidite ovo su ta srce zašto? zato što će teona posle postati te teona sinesira tako je dobio ime i načini dvije pogače od magijskog brašnja i dade episkopu da ih pojede. Obratite pažnju, magijsko brašnje. Zato kad jedemo, braće i sestre, dobu se ima to po poredku Hriste Bože. Bogoslovi je u epici, jer ne znam ja onu ženu što je donijelo ono brašnje, tako znam ja pojma ko je ona. Ona je možda sa teonom u nekom dilu dolaze ljudi, oče, blagoslovi i tako sve, znate, i donosi neke kiflice, neke kolačića, neke tortice, kao i to obično ne ispituju, tako i jedes, ali Hriste Bože, koji sve znaš, blagoslovi, evo, i pijeće slugama tvoje. Ješće ubogi i nasitiće se, znate, o ne moguće, i mi to posle jedemo. Je te ona tamo što radiju ili neka druga domaćica od ovoga ili onoga brašna, mi ne znamo, ali znamo da to treba blagosloviti i jesti sa Božim blagoslovom. A Bog zna oblično šta je tamo. Tako i vi u kućama zakrštavajte braći i sestri i čitajte molitve i prijejeva i poslijeva. To je mnogo važno. Zašto sad? Nemojte nas porrešno shvatiti, ne želimo da vas gurnemo sad u neku paranoju, nego upravo da vas, malo da kažemo, relaksiramo. E, mnogo tih namirnica, nažalost jer mi se više ne hranimo iz bakine kuhinja, tako. Mlijeko ne donosimo i štave, i iz bašte, i iz polja, ne uidemo u naše supermarkete, tako i megamarkete, znate, i... Hranimo se bukvalno iz, iz njih i mi ne znamo šta se tamo dešava, znate. Od koje je brašna to napravljeno, je li ko šta čitao prije nego što se to spremilo ili dok se sprema, zna Ne znamo, to dolazi sa svih strana ovoga svijeta, znate. Ali nije naše da upadamo sad u, u to jeli nije, ne. Naše da se pomolimo prije nego što pojedemo, da se to je kažu i zakrsti. Naravno, nemojte zakrštavati onako sveštenički. Sveštenički nije tu ne ovako, sa tri prstovine, sve te trojice. I izgovorite sveštene riječi, molitve, ili oče naš, ili molitve koje su predviđene, i onda jedete. Je to nije samo dobar i pobožan običaj, znate, u sebi drži i preventivno djelovaj. Pogotovo u tim napitcima. Znate, imate sad ove napitke bez kojih neki ne mogu. To su ta čuvena svjetska pića, znate. Ne može čovjek da odmori ni u crkvenoj porti, da ga suncobran e, ne, ne štiti, a na sebi ne nosi ime ovog ili onog napitka. Pazite, ta privlačna sila tih sokova, znate, ono u sebi ima neki magnetizam, nije to samo kvalitet pićaja, pitanje je šta tu ima, ali otkud je to da svi volimo baš taj napitak, to je tema za razmišljanje. I tu treba voditi račun, znate, možemo da zagrizemo i da pojedemo nešto što može da izazove neko cijepanje u namovi. projevu nekog jačeg magijskog djelovanja. Ovo je napravio pogaču i dao je crkvi. Dao je episkopu, dao je crkvi. Dao je vjernom narodu. Jer te opemt je episkop crkve. Njegova sila, braće i sestre, pruža se i pokriva sve one koji su mu vjerni i u duhu poslušni. On je samo demonstrirao silu crkve. I ova ih pojede i vijeku mu u ustima slatke kao med. Znate. I ni malo mu ne naškodiš. Prekrsti vladika uzve I pojet, svatko kao med i ništa. Videći to, te ona se začudi i reči. Još ću jedno čudo magijske vještine na tebi učiniti. Iako ti ne naškodi, povjerovat ću Boga i uzevši čašu vode, ovo sad u vezu sa ovim što malo prije rekosmo, smo, a možda bude čaša ovog soka ili onog napitka, a čvrsto vjerujem, ostavljam mogućnosti da se varam, da ti napitci, ti sokovi, progaze kroz ovu obradu. I uzevši čašu vode, metnu u nju neko smrtonosno bilje i prizva imena najsilnijih demona. Pali angeli imaju svoje imena. Imamo mi Mihajela, Gavrijela, Rafaela i tako i druge angele. Oni svi imaju imena. Tako i pali angeli. A ta imena otkrivaju se magovima, znate. I oni Pri, prizivajući ih, vrše ta e, dejstva magijska. Tako i u ovom obredu. Prizvaš imen, i to pazite, najsilnijih demona, ne bilo kojih, najsilnijih demona, da bi otrok bio što jakši i dade svetitelju da popije. Svetitelj popi i ništa mu ne. Tada se te ona baci pred noge svetoga episkopa i reče Nema drugog Boga osim Isusa na koga bi se mogli nadati. Zatim reče carom, dioklecijano, okrenuo se. Nije se on plašio cara, magovi se ne boje careva jer znaju da su ništavni. Oni se boje satane. Magovi se boje satane Sve do, do ovog trenutka dok se ne poklone nebeskom caru. Inače, do tada imaju veliki strah od satane, ne samo magovi, nego i svi niži, pa i moćni demoni koji su ispod satane koji je njihov arhistrati. Jer je u tom palom stanju izuzetno surov. I kad god vidite projavu neke surovosti i okrutnosti, a danas ih i te kako ima, pogotovo u zločinima XX. vijeka, I ovo što je počelo da se projavljuje, ali tek počelo u 21. a tek će da kulminira, to vam je njegova energija, energija okrutnost. Te ona se okrenu caru i rečemo, hrišćanin sam i klanjam se raspetom. Vrvo kratak te ona u izrazima. I poslije toga, braće i sestre, obojica, bivaju bačeni u tamnicu, gdje Teone biva uveden, kako je to veličanstvena scena. U tamnici su i Teopend uvodi egipatskog maga u tajnu bogopoznanja, u tajnu pravoslavlja, u tajnu nauke gospodnje, otkrivajući mu duhom svetim tajnu obopoćenja Sina Božjeg a kroz nju to jest kroz njega i tajnu nebeskog oca i nebeskog očinca znate koju je te ona ispijao znate svojim žednim bićem žednim srcem žednim umom i ispoštjenim tijelom oglasivši ga to jest obasjavši svjetlošću, krstivši ga i davši mu novo ime, Sinesije, koje u prevodu znači pun razuma. Predade ga Bogu u ruke, a gospod obojicu primi kroz stradanje za njegovo sveto i to i životvorno ime. I oni se vraćaju i sestre slave istog dana, 5. janvara, po starom, sveti sveštenom učenik Teopemt i Teon, dva naša svetitelja. Dijeljiva priča. I njima se treba obraćati, se u vestru, znate, moviti se i Teopemtu i Teoni, jer oni imaju veliku silu i veliku smjelost, ali i veliko razumijevanje znate, tako da mogu da nam pomognu u borbi sa magijskim silama, a naš vijek i naša generacija imać, već ima, ali kako vrijeme bude polazilo, ima sve veću i sve direktniju borbu sa magijskim projevama, tako da će nam učenje crkve i sigurno logosna, na silu riječi Božije biti neophodna ukoliko hoćemo da pobjedimo znači i živi u toj pobjedi pobjedi da da olikujem. Ovim braće i sestre podsjećamo istine na ovaj donekle zaobilažen način na veliki značaj rano apostolskog truda Svete braće Kirila i Metodija, koji su prevodeći svešteno jevanđelje prije svega i sve bogoslužbene tekstove na naš slovenski jezik kojima se mi do dana današnjeg služimo, zapravo naš narod naoružavali svjetlošću protiv aktivnih i okrutnih sila tam. Naš narod, braće i sestre, Prebalo bi da bude naoružan tim oružjem. To oružje nema potrebe da uvozimo. Pogotovo ne da ga uvozimo od onih koji žive u tami, od onih koji vojuju za tamo, od vojnika tamo. Naš narod, braći se sestri, ne smije da traži zaštitu od tame, tamo. Ne može da štiti narod svetih Apostova narod, svetih otaca. Nikad je nisu štitili dušu narodnu, ne mogu ni danas da je štite. Naš narod treba da se naoruža oružjem koje je iskovano i naoštreno duhom svetim. Da se naoruža oružjem apostolske propovijete. Da zrači I da pobjeđuje istinu. Da pobjeđuje vjerom, pravom vjerom, vjerom Svetih Otaca. Simvogom vjera. Da pobjeđuje zdravom nadom, zdravim obećanjima. Da pobjeđuje praznicima, jer mi vjerujemo. A naša vjera je sjedinjena sa praznicima. Mi vjerom pobjeđujemo svijet. Evo povedajte, novi standard vjerovanja, življenja, vaznesenje. Čovek koji je na taj način aktivira koji vjeruje u Hristovo vaznesenje, koji vjeruje Duhom Svetim, on je pobjedio svijet. Znate. To je njegova pobjeda. Vjera naša, to je pobjeda kojom pobjeđujemo svijet. Mi ćemo tu pobjedu samo još jednom projaviti tako što ćemo stradati za tu vjeru, za tu istinu, znate, za crkvu, za ime Božije. Ali time samo potvrđujemo pobjedu. Znate. I konačno odnosimo, jer sveti Boži ljudi i sveti mučenici Oni su pobjedu koja je već izvojevana u njihovom srcu, projavili i oglasili svojom mučaničkom krvlju. Krv mučenika ona je samo projava pobjede koja se već desila, odigrava u dubinama njihovog bića, a krv je samo svjedoči krv mučenika. Tako i mi, braće i sestre, ratujemo protiv tame ovoga svijeta u svojim srcima, ratujući oružjem svjetlosti, oružjem zapovijesti gospodnjim, evanđeljem svetim, svetim učenjem crkve. I tim oružjem oslobodivši srce od tame nevjerija, idolopoklonstva i od eventualnih magijskih naslaga iz onog života koji provedo smo u tamni osvobodivši srce, osveštavši, preobrazivši, ustavši silu koja vas postavlja, koja vas krsava i koja vas nosi. Sačekajmo i one dane koji dolaze I tom pobjedom koju u srcu nosimo, možemo da je i predalicem onih koje gospod može da dopusti, da nam priđu bliže i da nam zadaju i neki udarac, umrtljući naše tijelo i oslobađajući dušu i duh, da mogu kroz dveri smrti Zašto da ne i mučeničke, da se vinu u one sveštene baznesenske prostore gdje likuju svi oni koji apostolskom vjerom pobjediše svijet i oboriše carstve i zatvoriše usta lavovima i magovima, otvoriši i usta magova, kao što vidje smo, da proslavljaju ime Božije, ime Otca, ime Sina i ime Duha Svetoga, koje nam sačuvaše imena Svetih Otaca posebno dva divna imena naših ravnoapostolnih učitelja i prosvetitelja Kiriva i metodije kojih se danas sjećamo i kojima i kroz ovo veče blagodarnost prinosimo i njima i svetim ocima prvog vaseljenskog sabora, pa i mi njihovim molitvama da se udostojimo vječnog života. Amin Boži. Da. Praštajte, broći i sestre, malo smo potrejali, ali vrijedi malo obratiti pažnju, odvojiti vrijeme za ove stvari Ovo je mnogo važno ne zato što vam to mi pričamo, nego je zaista važno jer to su najdublje potrebe našeg bića, a neprijatelji naši ne spavaju nego dano noćno kuju planove kako da nam tamu unesu u srce. Zato kad god govorimo o svjetlosti, Ako ništa drugo, makar za neko vrijeme, zaustavljamo nadiranje tame i stvaramo uslove da možda donesemo neke ozbiljnije odluke u duhu pokajanje kojim se licem od tame okrećemo ka istočniku svjetlosti gospodu našoj koji jeste svjetlost od svjetlosti. Daj Bože da tako i bude. Dobro, praštajte i pominjite. Samo prije nego što se razvijemo, ko jutno vas nije dobio ovu povuku svetog Jovana Zlatoustog, tačnije riječi samoga gospoda Isusa Krista neka dođe, ovdje ima dovoljno i neka uzme i i dušu kranju. Samo dopijamo. Da Устойноє, яково истиною, слажітеся Богородицю, приславла же мною і те поченую її, і матерь Бога нашея, я смію у серу моєму славити й хвою, вся я vel bez istre mi Tu otac naš i Gospode Isuse, Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amen.